Разговорите през Седемте езера Има едно живознание, което иде всеки момент от Великия Разумен Център. Той иде с самия живот, То е неделимо от него и носи неговата сила. Учителя даваше знанието тъй непосредствено, свободно, както Слънцето дава своята светлина и топлина както обилният извор раздава водите си на всички и се радва, когато те се ползват от тях, както плодното дърво предлага плодовете си. Мъдростта, която сега иде, е от Бога. Любовта, която сега се изявява, е от Бога. Истината, която сега се разкрива, е от Бога. Словото и животът на нашия обичан учител бяха едно. Около учителя винаги беше светло, топло, слънчево, но никога не се чувстваше застой. Около него всякога имаше едно ведро, леко движение, както на висок планински връх. Таже в онези мигове на мълчание, светлият мир, който го обгръщаше, се чувстваше мощният трепет на стоящата мисъл, както трепетът на най-ранната зора на изток, която предвещава идването на новия ден. Разговорите с учителя се подхващаха естествено при всички случаи, когато бивахме с него. През време на пътуванията ни, във време на почивките, през време на обедите или след тях, при срещи с приятели винаги имаше въпроси живи, трептящи. Те възникваха като че от само себе си, в повечето случаи без даже да му ги задават. Учителя с интуитивно прозрение долавеше на зрелите въпроси в човешката душа. Виждаш се къде се спъва човек в пътя си, къде тегнат някои стари, инертни понятия и представи, завещани от миналото и пречат на неговия растеж. В такива случаи той с внимателна ръка отмахваше препятствието или просто осветяваше пътя и всичко тръгваше добре. Човешките мисли, чувства и желания гравитират към известни центрове. Каквито са градовете, селищата. Те образуват среда, в която човек е потопен. Тази среда не всякога е благоприятна за него. Необходимо е понякога да се излезе вън от нея, за да дойде човек в непосредствен контакт с силите на природата. Да се пречисти, обнови, подкрепи. Да почерпи вдъхновение и сили за работа. Учителя с дълбоко познаване ни въвеждаше в царството на природата и тук, в своите беседи и разговори, хвърляше обилно светлина върху важните въпроси на живота. В общия живот, който се устройваше там, общите молитви, обеди, учения, работа, бяха правени малки опити за приложение, бяха опитвани методите за работа, методи, извлечени от живата разумна природа. Планините не са само географски места. Всяка планина, всеки връх или долина съответстват на известни области в духовния свят според силите, които действат там. Планините са центрове на мощни космични сили, те са като гънките на мозъка, където се проявяват човешката интелигентност и мисъл. Великите култури са се развивали винаги в съседство с планините. Възлизането на планините не беше за нас разходка или спорт. То беше влизане в нови условия за работа и учение. Учителят изразяваше това така. Ние идваме на планината, не само за чистия въздух и слънцето, но и за да изразим любовта си към Бога. Учителят грижливо подбираше и подготвяше условията, външни и вътрешни, за да изяви известни истини. изчакваше времето за това. Тоест, онзи момент в разумния живот, когато силите, които действат там, благоприятстват за това. Както естественикът от оскъдните следи, които животът е оставил преди милиони години, може да възстанови картината на миналото, тъй и онзи, който има знание и прозрение, може да види в самото възникване на даден въпрос констелациите на силите, които са действали в момента, тяхното съчетание и взаимно отношение. Животът около учителя протичаше фонзин непосредствен космичен ритъм, израз на живота на цялото като жив божествен център, учителя привличаше у нези сили, онези елементи, необходими да се повдигне, осветли и разреши даден въпрос. И то в определено време. В съгласие с вечния ритъм на живота. Защото съвършенството се изразява в това да бъдем всякога в съгласие с великия безграничния. Понякога около учителя се създаваха странни съчетания на силите, защото всеки човек е носител на известни сили на живата разумна природа, представител на известни идеи. Тогава учителя мъдро разрешаваше и примиряваше вековни противоречия и конфликти, насочвайки силите в правилния божествен път. Всякъв случай той действаше като център, чрез който великото разумно начало се проявява. Древните казваха, каквото е горе, такова е долу. Превеждаме, каквото е вътре, такова е отвън. Учителя използваше и най-малките условия, които разумната природа поставяше на негово разположение. Той се отнасяше с внимание към всички. Често пъти виждаше в най-малките наглед прояви изявления на волята на вечния. На тях той се радваше. На малкия божествен подтик в тях. Те са като семенцата, които за бъдеще ще се развият и ще принесат плод. Учителя разбираше езика на малките неща, чрез които най-често разумният свят говори. Чуваше тихия глас. Понякога той спираше вниманието ни на малки прояви в живота, превеждаше тяхното значение и смисъл, а отминаваше с безразличие големи и шумни явления, като не им отдаваше никакво значение. Големите явления са завършен резултат, а когато са израз на човешката суета, славие и корист, те остават безплодни. Всичко, каквото ставаше около учителя, добиваше дълбок смисъл и значение, защото животът се изразява в своята пълнота, цялостно. От най-малките, до най-големите си прояви, той е единен и неделим. В него може да се долови мощният космичен ритъм. Пулсът на любещото сърце на вечния. Има едно течение на живота, което изхожда от великия разумен център. Възприема се от всички възвишени същества. Предава се последователно до най-малките. Него най-добре можем да уподобим на светлината, която е винаги нова, неповторима, която съгражда и възраства всичко. Много от разговорите представляват словесен израз на тази текуща мисъл, която сега за пръв път се разкрива на човешкото съзнание. Това е небесният хляб, за който душите гладуват, защото всички, които познаваха учителя, се стремяха да бъдат близо до него. Разговорите през Ентериуски езера са малка част от богатството, което учителя ни разкриваше през време на живота ни с него край тях.